Falënderojmë ty Allahun subhanahū wa ta'ālā. Zotin tonë falënderojmë për çdo falje, uzyjm kërkojm salavata dhe selamet për shëndet më të mirë pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Ju u shokteti besnik me familjaritë të ndarshme dhe me çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëzër, të nderuar vëzatorë, vazhdojmë në ciklin e ligjëratave sa të kemi filluar për të folur mbi emrat dhe cilësitë e Zotit një temë me përgjigje shumë të mëdha, me konsiderat shumë të lartë tek muslimanët, duke filluar nga pejgamberi jon um, sallallahu alejhi dhe seleh, i cili të jetë koncentrim dhe përqendrim, e ka pasur që t'uat shpjegon njerëzve sa më qartë se si duhet të perceptojnë Zotin e tyre subhanahu wa taala. Mu përqetar suja dietar të muslimanëve për shkak peshës së rondh që e ka tema Ata thënë se në të emra dhe si si të Zotit Gjellegjelluhu Nuk gudzojmë që të përceptojmë diqka I ashtë ta asaj që Allah u ka cituar Pra ka përmen fjalë për fjalë Gjernë për gjernë për, për vetë vete Nëse njëri ju s'ka mundësime fulë për Për gajbin dhe ata që ka nuk e ka pa asë njëherë Andaj tema për nga natyra është heran Andaj besimtari duhet që në këtë tem Ti përmbahët dhe më në mënyrë më, më Për sallallahu alaihi wasallam. Në librat e fundit folën për emrin e Allahut El Karim edhe El Akram, duemraz Zoti te bareke we teala. Sot do flasim për një emër shumë të rëndësishëm, sidomos në ndikimin që ka ky emër në lëvizjet e robëve. Është emri Allahu Xhinaljaluhu jell -jell Ar-Raqib. Emri Allahut subhanahu wa taala që ka ardhur në Kur'an Ar-Raqib, Ra, Qaf edhe Ba ne dorëhën e Jezus për ta formuluar emrin. Para se të thim vëzor, një para hyrje për rancin e emrave decisive të Zotit në kundërpërgjigjen e çdo kundër orvatje për ta zhvendos Allahu xhel xelalu nga prania e, e kësaj bote. Çdo herë shajtani në luftën me bijt e Ademit nuk ka të qenë që tu thot atyre sjeni nuk san Skeni gjuna, skeni mokatë kështu bërat. Kjo është gjë e planuar dhe e miratuar me sinë njerëzve. Kapitalin më të madh, të cilin shejtani do në mëmor njerëut, është prishja e perceptimit për Allahun Xhel Xelal. Pastaj prej kësa ajna që robi të bën shirk, aty van Allahu të kufar dhe pastaj prishet gjithaj ajo çka mund të robi me me shpresuar. Andaj shejtani nuk i intereson domosdoshmë me ta moni dritare, me ta moni lule pritë derra, ai intereson themera të komplet me ti me t'i përmbjus, kjo është luft të e ma dhe sënë e ban që i tani me birin e adeni dhe kjo luft merë format dryshme për gjatë, gjatë historijes në shekullin e 20 dhe 21 ka morë formën mët egrë dhe Allahu e din se si do të shkanë dheri, dheri në fund të, të kësaj bote të ndërrua dhe zërë, mësimi i ema dhe cisive të zotit kure mësën robi, kush është Allahu gjeli gjelalu, me ema dhe cisit e veta e kuptonë se krej të rvatit pë i jetave të njerëzve është kot. Pra, njerëzit mundohen me hak praninë Allahu xhele xhelaliu nga jeta e robëve. Dhe kur themi këtë vlezon, na nuk e ngjësi, po na nuk e konkludoim se ato duhin me hak Allahun nga prania e jetëve të njerëzve. Ata e citojnë vet. Pra ata ata thon, ata thon. Domthon, në vitin 1960 në një nga në nenët e kushtetutës së Amerikës e kanë zhënuar në definimin e laicitetit dhe sekularizmit të rri, që kanë dhanë se kjo është fejt. Kjo është fejt. Vetëm në kuptimin se nuk më hojët një kryus në së diku shdo në ebesu. Po përmërishë e laicitetit është fejt në kuptimin e sultanit. Laicitetit trajtojt si fejt e kënjërës në kuptimin e sultanit. Andajte zërë, shpesher, dikush me ndonë se na konkludojmë Se ata po dojmë e bokshtu, e po dojmë e bokshtu, jo Ata shper e citojnë Ta një do të citojnë vetëm dë citate Nga dë frantez Të zetë e kanë citu Qysh e përceptojnë ato zotin Dhe qysh duhet shëshinja si pas atyme Njërzit me përceptu Allahu Njële Gjelalju Dhe prikësa jo dhe zërë e kupton Sa besimtari duhet më kani lith Më Allahu Njële Gjelalju Kusë flasim për përshemë për filozofë tjerësat, kanë citua edhe, edhe terme edhe më të fështira. Sigur që është e, filozofi Gjerman, abo Nietzsche, Fredrik Nietzsche, i që ti ka thonë zotë i ka dejkë moti, duhet me zavencu njeri këtë zotë. Shtu është prejë edhe zotë? Zotë i ka dejkë, hasha u e këllë edhe i madhështë Allah unë nga shprejët e njerëzve të pa, pa, pa fejë. Por se pse ishprajin ato vrezer Dhe musaroni këtu nuk janë gjërat leta Atje e lezojnë këta si Kur'an Që pësherën e lezojnë a Kur'anin dhe Hadidin E për nga meri të ale i salat dhe sham Ato qiftin e nicës dhe Freudit e lezojnë si Kur'an Imsojnë ato wa për, për cilin E vladë dhe shëshrijes dhe Dhe brezave të arshme Njërë nga franceset E njohur Për filozofi dhe sociologi e kështë mëra terma të fryrës, ataj përdonin për vetëvejtën e tëre Durkheim Durkheim ka qenë franxes ka ndrujë jetë në vitin 1917 frikë diko që farë dhëtë për zotin të barekja vëtjare e ta kupto një dhezë shpeshë harë dhe gazeta edhe televizion edhe një harë në bërnët të të finicione e që e dëkush ndështë asë në thotë të roç po i si i dhe të rrëtë Se nuk e kam kët guxhimin e filozofëve ndrysh, apo dikush e sill, e dikush e thot troç. Sigur që dol para 4-5 ditë, një gazetar atje në Kosovë, vë tha unë e tham troç, do të më luftoj islamin. Kështu vë zot. E keni një YouTube të regjistruar, tha, do të më thon troç, ne e luftojm islamin. Dhe nuk u shpënave i shenjtë Kurani. Dhe aty në të tjerë ju thonë që edhe ju çështu thoni, po spukuzoni me, më e thon troç e ne me vezëm nga këto që ka e thojnë tëra që kuptojnë edhe ata që ka ja sëvethojnë që ka e në duminua a kuptu? që ku që ka thonë Allahu të bare kjevojtana por hipokritat se ata as palës muslimanës si ja u thojnë grejt po as palës jetër nukua nukua a thonë grejt që ka thotë? dërk hejmit për zotin të bare kjevojtana që ka thotë? thotë shoqëria komuna ajo që ka i ka bashku njërzit në raport me njërzit, domon grumly njerëzve raport me individin qarshi grumullit thot është si zoti më robte vet. Në qytati i i, i ti domon xushnia ku na jetojna si çellin na ka një xushnia do të më llogarit si zot. Dhe thot se nes një sikur që zoti zbaton dhe larçohet me fuçite me fuqinë e tim mbi njerëzve un kuptimi i jon por zotë që çjo sajo shfuçia më e lartë që nuk e ka as zotë non thotë kë shtu është shoshnia me me njerin ti shoshni dhesh me llogaritë si zot pra çka i bëllë shoshnia rregulla tradita do çka njejnë njerzit zguxon ti me zon zban kjo me llogaritë si zot smurish me thon jo pastaj ka thon se sigurt që zoti zbaton fuqinë e vet tek njerzit nëpërmjet urdhrave Kajnë ura dhe farzët Allah i thotë, banë e që tamë, se banë që tamë Thotë, sikur që Zotë i kështu Në pra, në perceptimin e muslimanë Apo besimtarve Thotë, një kështu është edhe Shëqëria mbinere Pro ligjët të cëtë neve nga bashkojtë Dhe na i kemi bo ato Ato për neve janë sikur Zotë i me, me ropërit Kjo dhe zëtë A është tërthorazi apo tërëq Tërëqë dhe zëtë Pra ata të thoinë se le e Zot besoj kreta e kretat që ka e shëftë të njërzit dhe mës, mës besoj një që ka tjetër. Një tjetër, që farë thot? Për Allahum të bare ke vëtjara. Ky ka qenj dhe shtu francez. Ernest Reinau. Thot, kam bindje të thell, kam bindje të thell, se feja në të ardhmon, dhe ky ka qenj duke shkruar për shmangjen e pushtetit fetar të kishës në Evropë dhe zëvëndësimi saj me Latezer, disi, e truinatot, uh, ndriçimi i Evropës, këto rradh janë të njohura në historinë e Evropës dhe këtu pikërisht Franca bën pjesë më mos shumë nga sa ajo i gabon të gjitha, të gjitha përpjekët në historinë e Evropës. Çfarë thot? Ka mbindyr shumë thell se feja e të ardhmës. Por çka do llogaritën tallun fe? Ka thënë do të jetë ha humanizmi. Human laser, praja ka përshetë njëri Dhe për mos, mos me konkludu, naja ka shpiku vetë Që mos, mos ka konkludu, naja ka thënë kështu Pra, do më dhënë, praja kur përdojrët Pra si më samirë në zhvesh që shtu përgjithshme që përta shpikoj Pra, adhurimi i shtë dëgjëje që ka të baje me njëri Pra, feja të armës do tjetë gjithë shka që ka i ban dobi njëri ju Sko zot, sko fej, sko kur anë sqo as ti zën që do bëjmë fen e tëra shkolla zero e tëra njerëi adhuro njerën sigurisht e thonë sot apo lej ke jerrat në skenavë do u tash mi sku për pa, për mas të fortëve sa ato i kanë pardh sa duhet i fali për zotin për votë rad thot ke ke leja to si s'ka vakt duhet më bë parë duhet më mbled kapital duhet duhet duhet e kështu me rad ata janë më të mirë ata janë zhvilluar e kështu me rad vëzat Ç'ka argumenton, argumenton se njerzimi, çish ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nadin se përmendet në, në ligjëratën e kaluar nga Imam Tabarani se ka thon alaihi salatu sallam, zbohet kehameti derisa njerzit Allahun ta ofendojnë dhe të flasin me të gjitha fjalët. O derisa shprehin çart, vezë këto fjalësin e goshprayasë bujjehli. Ase bujjehlisin ka thon këto fjalë. A e dini vezë kur ka dalë bujjehli me luftën në Bedr, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka ka thon? Ka bo dua Ka bo dua, Allah e ka shujtë në surën Ellen Fall, qenë në surët 8 Ledëzën e këtë surët e këshirë Si Allah e ka përmen duajnë e bugjellit E bugjellit, qili është Farahoni, ka thëmë e sënë Farahoni po, i këtjo mejti Po ajtë s'ka mëni si këta Kër ka dala i mbedër dhe janë rështu së afet Ka thënë, o Allah Kusha më haqli, japja fitore Për jashtë mengu, si musliman do këtë këtë Ka dhenu Allah, cilja më hakli Dhe s'ka bo për për rritësi Japja, japja Fitorën E Allahu që da ju ka përgjit Nëse ju për thuni E një lutë Kusë është më i drejtë O zot japja fitorën Ja ardë, fitun muslimant Parëmdo ja? dhe, dhe zë Pre qëfar perceptimit Me gjithë se edhe këta përgjamë sa me ka qëjtë Pagan, idhujtar, pabes E kështë më dhe përgjëra sëtë i i ka kanornë në, në fe po famdo për këto vezor e shumë këto piktyre pë, perceptime kanë hiera te musliman thot feja zgjuon më porzi jashtë xhamis pse o gja fol për për çdo temë doz feja allah te bareke ve taala ju simë dhon po griua, pse zoti porzi jashtë te me po kush ti ka kriju ato pse zoti porzi jashtë te me po kush te dha ti ato e bletë dikon ti ato e bletë zemra e, e bletë jetën e bletë trupin jo ashi ka mundësi zot çka ti ja timi dhon ti mos i prak tash Zotin e në mështë i, i prajkë Andaj, emrës që e kemi sot, dhe zër është emri Që neve në ban Me shtu Në bikëqyri në ton Në raport ma atë të i cilin në bikëqyri Pra rraqib është të i cilin bikëqyri Aina shaf, dhe zër Dhe kitë që to i ka paaj Pra Allahu gjelë gjelaluhu Ka e, durimin e ma Në ngutë, subhanahu wa Andaj, dhe zërëzimeja kësa ishte Që ta kuptojmë se rëzikshmëria në këtë dunja nga ideet radikale, se si kjo, se si këto njerëz që thon kanë dek Zoti, lenë Zotin, nai na Zot, e kështu me radhë, apo edhe kanë krijuar për shembull atë idenë e Supermanit. Se ne ka shpik Nietzsche, ka thon duhet me e bë njerin Superman. E di apo? Pastaj kanë dek kë pë Kan Chandra Bendrusho. Çto ja kanë thënë ato? Apo sigurisht që kanë çë gumlistat më ardhët, ë, uh, si Marxi, i sinë ka vënë do të gjeni ditë, njerzit do të arrijnë Çu mazhulim me këto me, me, me radhme, ulumtimë do ta zbulojnë edhe kodin mosme dej. Amma njëoni benevas as, as emër sadikina. Pra Allahu xhelalu vepron me njerëz. Allahu është i pranimshëm në çdo detaj të njerëzve. Subhanahu ve teala. Ikthemi të themos në të emrave të cilësi vetë si, Allahu subhanahu ve teala. Ar-Raqib Al nazar ngjuha rabe këtë më shëdomat, pastaj e shohim sheria pastaj do vitë këtë emër. Ar-Raqib Përbëhet nga fëshko një rak, kaf edhe bed Ka thonë njëri për e djetarëve të gjuhës e gjohëriju Ka thonë e rakib e hafër Rakib dhe më thonë ajë cili ruan diqka Porse ma në men një regullë që ka përmendit Emra të njajshëm me Zotin që vinë Një emra të njajshëm tjetëri Që ka argumenton? Për për sësmërin e qenjësë Zotit nga grumbli i madh i cilësive Një emra të njajshëm me Zotin Mëpse zotë i ka përshimu dy emra Apo tre emra I në gjasoj njëri tjetërit Përshak se me një emër Ka një ndikim që së ka tjetëri Apo e kanë dy emrat Bashk në ndikim Përshimu që ka përmendëm Rezak edhe mukit Mukit ësht, mund, është Dëmonë, është rezak pak ma detalj si, Përshimu mukit është me të asikuru ushtimin Ushtimin me të asikuru Me të shku e në trup Dhe me konsumu dhe me në gjithë të keqër Rezak ë Në zonë ona është dom, pasuritë të cilat nuk e praj vetë, vetëm trupi, pra emrat Allahu xhëlloja të ngjajshëm çka kanë përsëllë Zoti për me treguar se çënja e Zotit është e plot. A dhe thodi ibn Qayyim xhuzije, Allahu i urren kundërtat emra si, e emrave të vet. Çdo cilësi që ka ko Zoti, kundërtën e emrit vetë e urren Zoti unte barekuhu teala. Andaj Allahu e urren xehlin. Zdo Allahu mos më di trobi, do më di. Do e kam unçu robit me me me mësuelmin. Allah u bërëmosh bujar, çe përvean El-Kerim, ai u rrën kuprac. Dhe penga ambiresa sallam thonte, "Do mund ju bakhilunni. Njerzit doin me mshpau për shembull koprac. O lestu bi bakhil, sjam koprac. Nuk jam koprac. Pranë penga ambiresa sallam sinjëri, nuk prano me meçut koprac. Po Zoti on te barekehu te ala, alawazer Allahu jallaluhu qa shumra emrava te cilat e përsosin shenjën e ti. Do në bojë shenja e ti e përsollësur e er rakib thotë el gjoheri është kujdestar apo ai cili ruan diqka pas taj shiko dalini el mund të dhir ai cili pret kjo është dalim dhe mone këto është këta jo dhe mone thia e perit për të kuptu e për të kuptu e kap dalimi mes këti emri dhe el hafëd apo ai cili ruan Apo kujdesët për kërjesët, cilë është se rakib është a i cili ruan për cilë dhe të farë, pretë. Dhe më dhërë, a i këshirë të ruanë, por nuk gudët me të kapë. Të për cilë, e di këj të, kë të shkuë, e di në ku ki me përfundu, por nuk gudët gjelët gjelët gjelët jo. A në i shpeshë, Allah u të bare kjo e tala përmenë në Kur'an, lawla e gjelun musemme. Mos mukoçëna ken abonia fat, i kap shumë bishtash. Munsoum char Allahu qali për men kur an thot, mos mukoçëna veqna na fat, nukop na pitash. Aba tiz kap zoti, tiz kap na fat. Ai nuk e thana fatin e vet. Thot. I thu i thon junaraba raqabtu shay'a arqubuhu ruquban, ithan raqabtu shay' okë forma the troydosi zhvillon junaraba wa riqbatan wa riqbanan, kadam idha rasattehu kur dikujt i rinë në prit. Dhe kjo ka edhe sura ne Fecjer. ë Ku është edhe sura ne Fecjer? Allahu i zelala ka përmend inna rabbaka la bil mersad. Fortë zoti jot është mersad. Mersad çka do zot? Mersad për shembull ë me do të thonë Allahu i zelala kur çetë kuptem po ju ta kuptoni më më thjesht. I thonë zot shumë prej sateliteve se sate të prezin me kalulin diçka, a Mërësot, është të prit me, me bollë e vizi, e kështë mëra Snajperistit, sot i thojnë, ha, bilë mërësot Se, saj prit Edhaj nuk reagon nga ajo që ka shetë Nuk e prit të rëzijin e vetë, apo planin e vetë nga ajo që ka e shetë Saj përme kuptu, që ka i bije Një njeri cilja të prit diqka dhe e ka një cak Kur gjot tjetër se provokon veç caku E ta një për Allah, unë gjitha si kuptohet dhe zërë Për Allah unë të barë kjo e talë Erraqib të të citojnë nga fjallë të ulemave Por në gjurë në rabë i bje Dikush i cili ruën diqka E për cilë dhe prajtë Dhe nuk provokohet Subhanahu A të gandham Rabët Et të rakub El intidhar Et të rakub El intidhar Dhe karë në surën Taha Ajetë një dhe të katër Në gjurënë Harunit Aleyhi s-Salam I ka dhanë Vëlem të rëqub qawli I dini rasën Musa nga dorimi i Viçit ka ardh Musa i ka e kaqurtuaj pasaj i ka than Haruni mos pa kap mjegën dhe unë këta nuk e kum bapi vetit unë sikum shtik këtu pun syn si kum dal edhe punsha i ka than wa lam terqub qawli dhe unë s'e kum baktat që të mos të mdhysh pse s'u m'ke prit apo domon nuk kum vepru diçka në krye vetit to të, të pritit ti e unë sigurt kisha vepruar tim qejaton po pse s'u m'ke prit unë jam unë jam po unë jam baza pejgamberisë nje ndjekës i pejgamberit time. A do e ka përdorur fjalën wa lam tarqub qawli. Mos'tum thuash pse nuk umke, nuk o kem prit. A do kjo është në aspektin ju sorr të emrit të Allahut te bareke ve tala ar-raqib. Ka në Kur'an lezër triha. Ka në Kur'an triha. Qarneshun al-ma'idati 17 kushdon me vorsion me mushaf apo me telefon that Allahu tebaraka wa taala wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawfeytani kunta anta kunta anta al-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid fallahu tebaraka wa taala junu Isa alayhi salatu wassalam kur ta njen Allahu na khirat thot thot Isa alayhi salatu wassalam wa kuntu alayhim shahida kur kam cin gjallozot i kumporcin njerzit mon sa ku mujt me për qëllë, ku janë të shku ullzimi dhe devimi, i tëre, ma dum të fijim dhe se kanë qëllë në gjallë, të ta, felemma të ufejteni, e pasi që ma morë shpirtin, e qëka një kush përja të vëzër, isa u i bjedi me djemës, kër ma morë shpirtin, nërsa sot shka ma njerëzit, gjallë i zotit, hasha vë kello, andë e tha Allahu të bare ke vëtjala, të ke du se ma vatu dhe të fatërne, gati qinje dhe doka dojnë A dhe mështimali dhe zërdo të më ka në shumë i kujdeshën, si do mos në kohën e kohën e ku shëshinja do mu bozot. A bo, si kur do një anje, thëtë, pse e përzi një fejnë me vitin e ri? A bo, qëta është, pinë sharlatanë ka njësën dhe sharlatanë e medal. A bo, dhe dhe gazetare, e ka bo ati një dë vit e shkollë dhe qka, do shtë ashtë mëngelatë si qka, që ka egzistu, po cito që o dhe më ka në superrelativi i diplomimeve, ti shpavrizinë jallal vitin e ri. Po vitin çka? Ke argumenton për ignorancën të madhe, çka lexu definet atë çka vjetin. As nuk e di çaj nuk është shumë ma e pë -pë ka as kriterë. Është shumë më vjetë për tabagande, kalmologjia e simbolit, ne ka kriterë që e mohojn. Ka kriterë do nuk festa jonkja, apo, ka festajon kjo. Apo mos flasim na me tekstet kuranore. Çiko çka thot Allahu jallahu ala në djunë i sa. O Zot, kur më morë shpirtin. Ai mirë Zoti shpirti? Hasha wa kalla. Nataj po njerzit, njerzit janë të Kutuar në dalale në të tëra Thotë Isa a.s. Kun të enter rraqib Kër unë e në droga jetë Ma morë e shpirtin Ti keqin rraqib Qëtë të monë ti keqin rraqib A më në paramë du Ditë në kiametit Isa a.s. Në emër të ti Sa dalale u baha ha? Në emër të ti Qishto Që ishtë të që e khullisamu të e mija Si kur që në emër Pengamberdhe bahot Përgacime Dalale Njëte në emër të ulemave Sa njeri sot në emë apo unë me bëkta se unë me bën ifon jam do na ai ai alkoli çaro go tamamni juna e vao do e unan efija ti janevidemment te përkaçosh te ne te kush është ai unë shikoj njëri kur don kujton që, se se ai u kon avo apo tjetër kësë herë mundohen me përkaçu di ku na do un jam me ketoll gjoma atoc shikoj lojëri sai alay salallahu alaihi wasallam ayuband do vik te racha kan nyollos dhe abuzume surr on sai çka do disa alay salallahu alaihi wasallam o zot unse am kan jolg Must sigumdek ti hiruj kta. Po ne se anda me miliardo devi un dhe te humbur ti dit. Sot Allahu te bareke ve teala kunt kunt anta ar-raqib alehim wa anta ala kulli shay shahid ka than Isa alejhi salatu selam dhe ti ne çdo sent e je dëshmitar. Ti dëshmitari më i madh. Ti dëshmon se unë me pastor, ti dëshmon për veprat e e tërë. Sure al-Maida ayatin 70 në surën en-Nisa Allah të barë kjo të ani, ajetën e pare ka përmen, Inna ja, In Allah kana alejkum rraqibë, këta e li gjona në gjdo në gjdo gjema, ja e jonesu të taqo rabbekum, në fund, ajetën së përfundar Inna Allah kana alejkum rraqibë, kë Allah u gjelari thirë njerëzit kini kujdes, se Allah kriwa, gjonaha, rwani, farfisni, frigall, barik, ten, txel, ju ka kriua, mëzbani gjona, ruani fare fesni, lidhe fare fesnore, ekse në mëral, kini vriga Allah të barë kjo të ani, sa ju përcel ju dhe, e të dha shumë ishfar për Që truri njëri ju të nuk, nuk dheja si për që dhe dhe si është gjithmonaj për para të barë ke vëtjara Para se me baje di Tu e baje di Edhe për fundimin edhe fillimin, edhe dhe fillimin dhe të zitha i din subhanë e vëtjara Dhe njeri prap shtrinjit në gjuna Që i tëtë Allahu të barë ke vëtjara Va ju ridul insanu e njef gjura emame Lezoni surën qijame Allahu gjelluala për minat të një jet Insani ka qëf të shtrinjit par, e kam gjuna Leve dhe pak be E dhe kur t'ja morë në shpir Kale Rabbir Gjiun Këthejo muzot Ngoj muzik Jo Qkoj edhe mi kafe tapita jom, kafe, Jo kafe ja e mir Jo Dbaj pun të mira Qishka të në S.A.S. Kër të dhes njeri ju në var I ka është prej zvysh dyre qate mifal Mëse të i thusot Dyre qateve Shka mbajnë dobi të zotin Do shta qëtu dyre qate të fusin gjennet Kalo në abopi banorëve të gjennet Ata i shikon dhe gjër Allah te bareke وتعالى qobën imrin ar-raqib në kuptimin e ndjekës së fuqishme. Gjithashtu në surën Al-Ahzab, sura 33, ajete 2, thot Allahu te bareke وتعالى وكان الله على كل شيء رقيبا, do Allahu çdo send apo mbi çdo send është raqib. E por ciel e ruam dhe nuk e zit nuk nuk provokova. Për shembull, kur dikush i bën Allahu juna apo ofendon si çifti këtyra, çai parmandon fillim. Allahu nuk provokohet dhe zërë Asë nuk janë albukën fit me thonë Në të e djerë fjallë Jo, aje shkru në komplet Botot, libra ti Botot, filozofia ti A di në sa botu dhe zërë Njerë nga, nga filozofat mët Mët, dhe mon Të pasjonum dhe i ti njerëzit janë Që ki një që që ka e përmendë I qire e ka shullë libra Vdej që zoti Vdej që Hasha vë kella Kë i vdej këti o Allahu Kë i vdej këti Anë Allahu të ka morë sh ajo raqib për ciel por nuk gutet subhanahu wa ta'ala kjo është vëzëra ajo që ka prej ajeteve në në në Kur'an сега han shpjeguar dietar këtë emër vëzëri ne von kemi shumë për fjalë duke informuar zakonisht për fjalët e dietarëve do t'ju përmendemi shkurtimisht se të, të kalojmë tek tek ndikimi por shumë rancë i vëzëri emrat e Zotit pasi ti kuptojna çfar ndikimi ka kjo von çfar ndikimi ka se ti e dij Zotit të përcjell andaj ibn qayyim al-juzayri tha besimtari i ruët edhe debibul kha watër edhe zvarritjes mendimit ala pa të dal ala se e ki, ki mjegull në mendim besimtari pja tje e për cil a i cili e disa Allah u rakib kjo të kjo mendim duke të dalasht dhe me dal e nal mos flasme gjuhën gjuhën ma është procesi i funi ku shumë me lacja e për cil e për cil të bon sigur debibit dhe në rap dishka shka zvarritet më tje e shë kini pakur për cil dishka për të shumën më do një, një, një Insekt apo shpend apo Apo kafsh E për cilë, që këtë që du të me mërije Mëndimët besimtari për cilë Mësë dalin nga bimë Sepse ka të bajin me dika një cili E ka nga rëku me për gjithësi Andaj dhe zërë, emri Allahut e bare Kjo e tala rrakib, ka shumë për e gjurmeve Para se të kalojmë të gjurme Ti bërmejme disa për er e fjallëve të ulemave Qka i bie e rrakib Thotin në gjeriri, njëri nga komendatorit e mëlejt Inna Allahe lem jazel aleikum raqiba Allahu në façdimësi është duke u përcjel al juve Ale nësi lëdhina kale lahum gjelle thana'u Ja e juhën nasu, it taku rabbekum është Allahu gjelle gjellalu i cili u njerzve, juhu, ka drejtu kret njerëzve O ju njerëz tutë kjo njëzotit juve Dhe këta e ka bashkanë gjitë me atëse A ju përcjel juve E kjo E kujtojtë kërë përmendëm Dalimin mes Kurani dhe hadithit po shumë dallime. Ne ha për dallimin e çelavzit, dozë, se në Kur'an s'ka ah, oh, s'ka of. Nuk thot Zoti ah, apo ku, çka injo bëjmë? Spongoni hësi. A pingonse an fotë çjto. Vëmë sam minuta edhe me fakt, mund të më kujt. A kanë figura më sam? Kan për luq komprë njerëzve, kan për Zotin. Ço më sam? Kan për për Zotin. Ka kujt për eh nonë ne vatzë është lamrusi do të shkon në xhenem. E Allahu nuk është i ti, lëzër, nuk qalaj, subhanehu e qalaj, dhe nuk vuon, nuk, nuk mundohë taj Dhe mbi këta, lëzër, mbi këta cila është, që ta kuptoni këtë Allahu ne ka përshkujt në Kur'an, me qka, lëzër, me ka në përkën barazu bitë e Israelit Me vichin, ha, vë u shribe fi kulubi himull, ejgjën, bitë e Israelit e pitën dhamar, kanë, vichin Dhe thanë, vichin, kursa Allah ja vichin Allahu nuk tha çka tha Allahu i zelola, ve Va ma zalemuna. Ne kur gjonesu do të kam bë. Më thon ti di kush është uza, unë e kshi çati ti më. Amun e limon më. Do notet bur, çera. Oso ti dos. Kurçi ti e kam lopun. Nisojeni ude. Kështu e kanë thënë për Allahun i zelola. Mirp Allahu te baraka do aproj gjithmonë me bete begatida ai di çka ka von von? A doni më kthia? A doni më pendu? Të tanvezën njerë Peygamberi sallallahu u hashio çnigafon çjhtu kur ka ardha shih me planu islami gallon tamam po si të mush mos mpaun atë se smoj unë unë luk kam unë nuk kam emocion unë jam i lidh për për emocionet allahun nuk fol shikoj tani vëzën allah ju drejton njerëzve oj njerëz tutull për mua mirë dalin do njerëz sot unë stutna allah uja çuje për mend ta mir allah çaf në gudha më thon atis po ngolla apo fizat ka miliard haç zvanë ashtu se se o zot është zot subhanahu وتالا عند يثوت اينو جيريري رقيبا دموثان حفيظا محصيا عل عليكم اعمالكم متفقدا رعايتكم حرمه ارحامكم وصلتكم اياها كيرثير الله جل وعلا مي رسبكتو ليجت تي داميوتو اتينا ثوت اينو جيريري رقيب اي بي ايتلي ترون تي نومون وپرات ديرين گامن ماتوگول Alet porciell mir aje ti zbatu ligjet e Atinës. Unjeri kanë ja armë ndonse kur si ban plotit punëve apo ku të grumulloon plot punjësi ka vao, thot a bash ke, janë shkruajtë. Allah thot raqib, ke ti. Ja veç kaç, i porcielli vazhdimisht. A mujo para me, para duveza? Sot ti di ku ti mi ulje, me i porciell, mundesh me ditë shumë për ta. Çikush e din plot për njerëz, sot porcielli njerëzi, apo ma jekon dikush pa para ban këto punë ozë. S'ka shkaveu vallëtonë jeta e ma jeta atina. Apo don njerëz moshundin për jetat e huaja sa për vetën. Kallzon keq, sot filani sot ka shkum bazar, këti këti këto, me vet për veten, s'ka dini, doni vlerë. Pa para e ban këta. Mi njerëri, njerëri me përqjell. Apo mund të më ditë shumë për ta. Po para më zoti njerëzve. Këndër në, në përqjell. Kanë ka të na shku mendimet, kanë ka të na shku fjalë, kanë ka të na shku veprat, pa ndal, pa ndërprer. Ky është emri Allahu te bareke ve taala al raqib thot ez zajjaji neimna allah te baraqe ve taala al raqib thot ai esht kujdestari qe nuk i fshihet as nje sent nga jo që ajo çaj os duke rrut tani vëzor i mban qaim al juzje thot emra ta allahu per me kuptun balc kur ta msojsh ne em duhet me te ard emra te ther dhe kuptimet e tjera këtu per shemb Kur i tentojmë ne Allahu te raqib, normalisht apo ulemat ne kemi kudrat si ata. Kër jetu, sigur që e për Kur tjetu sigurt se vlen per Kur'anin. Kur jetë shpjegoni sure per me kuptu sakt nje ajet ke Kur'anit duhet kujtuar. Pse se çshtu kuptohet kjo? Se ai që gazbiç këta jet, çu jme kuptu u she ka tham, e kryel me ket Kur'an mi she ka tham. Apo andaj por shem e gjen muhadithat, çfarë sharku re bani a di dhaif, thoin nuk fol pe nga sam kështu? Apo nuk fol pe nga sam kështu? Ka e kanë ditë e të se nuk folë, që e ka studiu këtë hadithët. Apo, tani bëzërë. Shiko, thot e zëgjërë. Rakib është aj i cili nuk i mungon kur gjo nga jo që është e rujtë. Tash, për me e kuptu, që ka për thot ki? Emri el hafërë, el hafërë, e morërë. Thamë, që ka ruën Allahu, ke që ka i kryonë? A komë këtë dy një, i kryim jashtë të zotit? Ska mundë sijnë. Kjo këthejmi të e një Allahot, Rab dhe Allah A munën dy kriju së më konë? Së më në Se për me kriju një sentë, duhet më konë dëshira Këtë banë dy dëshira të kundër të njëra me tjetërën, fitën ma i mali Përshemë, a me kriju e filan njerin a mos me kriju e Si kur të shingon dhe zota, nëse njëni do me kriju, tjetërish do me kriju Cële andodh? Njëni do të unë du me kriju, këtë do të unë zdu me kriju Fakti që krijimi allahu i Allahut është i papengesha, çka argumenton së një të shirë, se di dëshirë, kërkanse vetë. Dhe dhe krijimi dhe nuk e vhet kërkan. Tani më e vargu. Allahu krijon dhe nuk e vhet kërkan. Krenç ka i krijon i rûn, Raqib çka është? Krenç tosh ka i rûn nuk i hip asnjë send. Kjo është emri i Allahut te bareke وتعالى, Ar-Raqib. Gjithashtu ka ardhur shumë prej ë komenteve të ulemove se çka i bije Ar-Raqib fadiban qayyim e në në njën e tina dhe me këta e përfundojnë nëse këtë fjallë të le mavasilë në rrët këti rrët këti bështi i mën qajmë e në njëzija wa hua rraqibu alël khawatiri wa la wahidi kejfe bil efali bil arkani a i është rraqib allahu është rraqib kuj dëstar për të si Allah zë mbikëqyr është a i mbikëqyr zotja unë të barëkja vëtala alël khawatir ato mendimet ala padal qarta asti vetë se dik njërë shka i duperceptuat dhe i vse regulon kryje mirë pasaj dukë që kjo mendimian henez dhët me fol thot i bën ka imi qëtot i përceo Allah ku i ti formuat jenë më nejna thot uëllëna wahir dhe shikimet e shpejta t'i kshirë di shkatinza kur kush se di Allah dhe përceo a ba sikur që ka në tonë plet për poetve në zjarën janë të nëquë shikimet e vjejë Ka përmeni përmëkaj me gjëzijet në libren e tina e, e, Se mundja dhe i lacit Shumit se njëzve shkojnë zjarë me zërë të këshirë Se e këshirë me ja kryonë lakmijen Do të ta marë dhe une Andoj, A doj, a evorejnë sotë përshimul juve Neve në Youtube Dhe në për media, dhe në televizion Dhe reklame të qumëtë Se në abonë zbukurime të qumëtë, do lezër Se në abonë shumë Apo, për shfarë Që ty të bjerës i si një at dhe lakmini pas lakmije, lakmije pas lakmije, ti baugh rrobja saule. Edhe pastaj, dhe jo rastisht nxjerrin vazhdimisht gjëra të reja, që ti ti jeh të i, i, i vart për për të reja. Dhe i zbukurojnë me me nivele apo edhe nisi arsë, ajo çka zbukurohet nuk ka nuk është ajo realiteti. Madje kë ka kjo ka kopa një dhe njeriu fatkeqësisht. E gabuat e ngjanin me kallëp edhe këtë fytyrave ja vënun i sotash. Apo plastik aftyra. U ka humbë edhe natyraliteti njerëzve. Nuk e më mundu me, me, me imitu e gjera, gjera të kota Andaj thët e, Ibn Kajmën Gjëzji Allah i përqel Andaj zotë i vën të bare kjo e të të në Besimtarve u ka kërkuar Që ti ullin shikimet Kulli minine min Thuaj muslimanve besimtarve Le ti ullin shikimet Dhe zër nuk është me ull shikimin vesh për një femre Që e ki haram A asë nuk është haram vesh me shiku një, një femur që është të heshme Abo Abo Kukurat mi shiku, jo Po jo veç fejmërat mos mi shiku Gjësën që këtë provokone, dhe zër Ka mundë si një veturë e shikon Di avësën një rahar Ibadet i ba pasaj asoj Apo, ose qka ban Shqetson, ndoshtë të jetë të bon Kajrë di qka, jetë të bon Ibadet, qetson të Takshablebe Pasaj kjo takshable, si kam parët Hët, ta shmipo parët Dhe zër, kjo, kjo ka shumë pasoja Andaj, e, e, thati mënkaj me gjithi Allah i përsi shikime Ule sh Për është ari është këtë ka bëllahu gjelë të gjelalu Halal, thotimë në kajim e gjëzije Kejthe bil efale e bil arkan E si bëllë puna me pund Që bëllë në me trup Nësë ajta për cilë mendimin ty Shikimin e shpet Kërta qoj qdojnë Kërta ull qdojnë Kërta ullë qdojnë Kërta ullë qdojnë Kërta ullë qdojnë A në kësheth Allahu në bëllë për jatë nësë Nuk shkejnë Nuk pre Subhana hu ve Taala. Kënga do shkur të shkurtimisht komentet e ulemave, çka çfarë i bie për emrin e Zotit Xhelel Gjell Xhelaluhu Ar-Raqib. Er M'ndikimi dhe gjurmët dhe msimet e këtij emri në jetën tona. Dhe kjo është pika më e ndjeshme për ne. Tanë kjo pjesë është teorike, ç'i përket zemrës. Çfarë do të më bëna atë? Në jetën tona. Si më zbatuhë, domon raportin që Allahu ton pa mua, atun përcjell mua. Si rikati kur gjallë. Në ti Paramdo dhe kur ban gjuna dhe kur i më katon Zotë i Gjelle Gjelaluhu Apo tjedi a gjënë thëllësi Aja të më pa Edhe ski i takat me e nëllë Kjo i shtë nërësant insani A dhe i më katë në Gjelle Zotë nërësant për insani I lëviz dhejra i lëviz zemë raktime Allah ova të pa Apo dheja ban Gjur njeri lëviz Dhe mundohet për publiku që tha Allah ova të barek e vëtala Jeste këfune minë nës Ola jeste këfune minë Allah Munafikat mshehin pe njerzve as mshehin bi Allah. Sot njerz m'u mshofun. Apo do e ka kthishta mbraps, apo kur inshallah. Demak, po tip ç'e Allah edhe në banjo. Po pse s'do të nden bublek ti më bon? Ato jera mirë, po vëzë se kjo do të vijë në vitet. Ka than Sallallahu alejhi dhe sellem, nuk bëhet kiameti pa bënë njëri pe njerzve zinat në mesin e, e njerëzve. Ka një transmetim me nëndën në e vet. Allahu na urëj. Me nanën e vetë Dhe këto kanë fillu vëzën e për këto civilizimet e hua ja Kanë fillu vëzën me i bo Kanë fillu pak ma pshet Pasaj kanë minëzirë publik Sikur që rutina po Rutin, rutin dhe bo atë normale Ka almi transmitim nga penga me sam Qaj qka ka mi thonë që tina A banë mu më shejë pak Kyskota ka të mi thonë Në më më ze banë A banë në shë mu më shejë pak Shefu pak se mare Ka thonë penga me samë në transmitim kinieri në mesin atë në me të asaj kohe llogaritët siebubekri dhe Omerë ngjëon çdo bur apo po më bëjmë unse apo mos e bën tash mos e bën këta publike mos e bën legale dozë besimtarit që ta hadith çka do të më bëva çfarë ndjesie e keni baur disa ikan shumë për çejf hadithët e kıyametit pa ditë të kıyamet vezm kanë fillim namë shlo ti në mëxhi shejlu samdemi azot hadithët e kıyametit janë që neve alla më shumë më studiu studi studi shi riati Si me me shtyp sa më larg ta. Si me i ruhet musliman me chto edhe njëri mos bjerë. Ndoshta ndoshta nipi dikujt apo më konçaj, çka thon sallallahu alaihi wasallam. Andaj për ansamb, në ditët e ditëve ju tha i tha Aisha's, "Wailu lil arab min sharrin qad iqtarab." Mir për arab, bi sherr që ka më gjet. Aisha tha ya Rasulullah, "Çu çu sharr që dviene." A konë rëzit miratë? Apo ajo ajo i mlojm këtë gjë. Shikova se sot sa rrizë ka ndër programën të hadithianis nuk janë përcësitve individuale, shojin që do qëra punon donatë. Nuk kujmë me kishë në punon tema. Vajza jote nuk ka punë asajna. I djali nuk ka punë asajna. A ka mundsië shpona ninën por bëysni krejt. Apo kur po ndodhin termetin dhe zër vëshimën. Na punë shohmi atë edhe fotografi të vdekut fëmijëve apo. Po na e kena bindje se Allahu nuk e ka botërmetin shkakuj fëmijës. Bindje që nuk. Po dikta dinë dhe a tash ka mësuar. Ato e din me në të rëshmëri se Zotin nuk ndodhë, nuk siel fatkeci si, përshkak fëmive, po përshkak të mdojive. A më ka mundësi fëmine eze për fundi. Andaj, kjo është e se ne kam përmen djetarët në qështën që e jemi të allot e bare kjo e tëra, e rakip. Nësi mi parë, dhe eze, që djetarët e kam përmen në këtë kontekst është që robi ta përqel dhe ta din, pra, ta përqel me zemrën e vetë, përçelin e Allahu gjeni që lalë dhe të mundohet sa ma shumë në zemërën e ti në veprat e ti, në fjallët e ti ta dinzë Allah o të përçel pro ta përçel shtip me ta katin tan këtë përçelit ti nuk mundësh me përçel që është zotë i përçel po ta dinsh, bro, ta ndjekësh vazhdimish me ndjenjë zotët në pa dhe kjo dhe zërët një mon milan të këqijat kër e di se Allah o të të pa Sohan Allah, njerëzit që në funa jo përfundantë me një gjikatë njerët, apo? Po për për në mëndohë, sy një zotë i gjellë gjellëve. Andaj disa prej selefeve, për i të paru muslimanve të aben, kër i lipshin e, ulemave, këshilë, apo, këshilëan më diqka, qëka i thante? I thante përshimë një një një për të nëve, mësë qëtë sy një Allah, i të sy një maj letë për tyje. Rrujë për ati, rrujë për këti, rrujë për k apo sikallana juve shtajani e mashtrojn disa njerëz mundon me mashtroj Allahun qe mashtroj fmir. Ti po disa njerëz vetë ti s'mundon me trajtu çështën e fes? Ale ale. Kaloj, kaloj te tema kryesore. Te para, te rroga, te integrimit te kso mera. Sikur Zoti leje Zotin, lej, zotin ja. Besitari nuk duhet mund diku nga nga kto, nga kto rrethonat. Qallahu te bareke ve taala sura al-Baqara ayat 275 ve alamu anallaha ya ya'lamu ma fi anfusikum fahdhuruhu. Qallahu te bareke ve taala dieni. Dihim e bindim Se Allahu e dike që akon shpirtat e juhe Aj që ka e di vëzë që akon shpirt Aja di kur dale kjo në trup Aj pime rejna e di Po jash kur dale E di në ma shpejt Thotë Allahu jelona Fahdëruhu Rujuni Rujuni atina Këto vëzër djetarët kanë thanë Nuk ka ajetë e mëtërana Se kur zohë di thotë fahdëruhu Ruju atina Ka abdikon ku mendja nuk ta mërë vëzë banëri uni var këto gjunoheve e pastaj zoti e ka për një pytyne e përmbys thot çkam jetë apo çkam jetë gazja tëa çka, çka gjithë? Gjithë ajë, ti e ke humb porcelllin atë ka porcelllin subhanahu wa taala ka qolën surën ghafir ajeti 7 të allah te barake wa taala rabbana wasa'ta kull shay'in rahmetan wa ilma allahu jallalah ne jona me lqba zoti jon ti e ke pofshit çdo sen me rahmat dhe mael Allahu gjelala dhe zërë Më këta jetë në të regonë se Kujdejsi dhe për cilja e zotit është gjithë përfëshirëse Onda i besimtari duhet me Me pasë në bikëqyrje Dhe kujdesë të, të këtë jemi të Allahu të bareke Vë të alë Thati ma më kurtubiju Allahu gjelalu Rakib është në atëse Nuk i ikë nga ilmi Dhe dëgjimi dhe shikimi Allahut as nisën dhe nuk e kap harrejsa ti mun është dikujna përshemë me edit një gabim për ta dhe harron dhe pastoj kjo harrejsa të ndronë dhe trajtimin po? dhe ndonë njërzve kejtë Allahut u gjithethe nuk harron dhe ma në raporti me Allahum është ja me ta falë ja s'ka s'gjithet e ta o ta falë të më shiron s'munët me kap isha dhe s'kjo s'dell krejt kanë me dojnë gjithçka kamë dal. Ande Allahu i jelon e ka përmend në lloj lloj shmëri, la raman të të shprehejën Kur'an se si kanë më dalë të vërteta. Apo? Çfarë thënë në Kur'an për zbulimet e vërteta? Tha ju me tuble sarahir. Bëll bëla, çe thënë dhëzër kur diçka dridh. Apo? Dhe i thënë arabot kur e punojnë artin -ar dhe argjentin, ha? Je blu. Dhe edhi më fundë, dërsa të mejës e të vonë me arën Nja hekit ato, ato të shkas si janë hekurit E kështë në me ra Allahu u gjelua ato ditën Kur ketë më shëftët, matë më shëftët Në shka e këzistu, o të në e shkunda Dhe ajo të deljasht Në dhe ka thënë Mujahidi Prinzonsave të Ibni Abbasit Ka thënë atë ditë Kur Allahu e koritë Babën pëj qikës Babën, apo djalin të, të baba Flyin pëj flyin Atë ditë të ditë e koritë, më të leze Allah u zbulon në gjëratë sëtë njërë nuk i kanë ditë Dhe njëri dhe të shkohu pa, suha në Allah A po, për që i më Sot, për i zonë Për i ndi ka autoritet të fmija i vetë Gjithë më, e ka këta autoritet Por këja autoritet është si shkak i mbuleses Allah Me e po me zbulu Allah Që pa, i hek dur Që dojna, që i cëll i pityje Andaj, kanë dhe në ulematë, leze Se njërzit realisht a, Apo njërës realiste dojnë mbulesen Allahot, jo tije. E kuptojnë nga këta lezi? Që nga këna plot për gjuna, plot për gabimeve, dhe prap njërës i përshme më të respektojnë, dojnë, në kështu më ratë, jopit selam. Apo dhe raportet e ndryshme dhe dhe që njërës nuk i prishnë qëka është mbulesa e Zotit. Me nga zbulu? Me nga zbulu. A ku shka, di shka, s'ka më cime nga zbulu. E duzme Allahot që Allah Andaj, gjëzë më, muslimi paq, se ne kanë xhir dietarët, që besimtari duhet ta përcjell me vëmendje porcielën e Allahut te bareke u teala. Andaj penga Ali sallallahu alaihi wasallam, dini se kanë dile muslimi, ka thënë kur u shpyet për bamirësi, çfarë tha? Tha an ta'budallaha ka annaka tara. Ta dhurosh Allahu sikur je duke e pa. Kjo është shkolla më e ndër. Kanon dietarët kanë diskutuar amrin këta, edhe pejgambert apo edhe të tjerë pejgamberve. Dhe më vërtet është se amrin edhe të tjere për për për nga mërën që i shtot, që i khluson të i mija dhe i mënkajim e ljozikë. Dë mëndon, a ka arabë muslimani thiesh që adhënë Allahun sikur duke e pa vazhdimisht? Ka. O këto janë normal se pakicë. Pase ka adhënë a.s. Për sëllatë u sëllatë u sëllatë u sëllatë u sëllatë u sëllatë u sëllatë u sëllatë u sëllatë u sëllatë u sëllatë u sëllatë u sëllatë u sëllatë u së Aman alseki është ti me valloj. Do von. Ndjenja, çto? Që ne po vazhdojmë ta ta ta kuptojmë fëmia. Janin zonën prindit që ato ardh. Allora sa kapo. In drokit mobitë do të apo, nëse ka diçka që duhet më çurtuati. Po, po, I ndal krejt. Allora sa kapo. Me apo? Gaditu rjo apo. He libri, free my dog diqë na. Pse? Sepse kur është chef Apo, sigurisht se sa hapet me pejgamberin sa sa ne vëzët. Kur, kur e kanë baur, ka, kanë mbaru shumë. Domthon, e pamja, domthon, njerzit kur dalin para Allahut, shikoj, na xirat Allah e ka përmend. Apo. As një njerëzin fol. Kur me, me dal, as nuk i thot Allahu kërkojt më sfol. Vetme dalm para Zotit kur kusht më fol. Kur i bëveti, madhështia me melazhet, apo, kur i bëveti. Ndërsa kur ë uh, kur ta shohin atë as mallësi ama. Atë s'ndodha kanë vetëm besimtarin fatin. Ju lutem Allahu Xhelal, qe Allahu t'na ban më e pa po zotin ton te bare ke u teala. Shigollën e Azmi Fiolti ibn Qayyim al-Juzeyy dhe ibn Qayyim al-Juzeyy asa ka të shkruar një libër komplet për këtë. Temë, për vërtet të zemrës. Andaj thotë ibn Qayyim al-Juzeyy se emri Allahu al-Raqib është që emocionin drejt zemrat. Na kur kusht që tu nuk e din, por asnjë anë, celi e run Allahum Zënun e vet. Na shoh me njërin xhami falën rregullë. Mi po lanu qe din zënun e ti ke apelimet të të Allahut apo jo? Nuk e din. As kush për kërkan nuk e di. Kjo është bota e. Thotë ban qaimal jozia. Thotë al muraqaba. Çdo më në muraqaba. Do të troj raportin me Allahun, sikur që ajo do të përcjell ti e do ti e përcjell Allah. Po ti e di çaj do të përcjell e do ti e përcjell. Qëfar për cjellë me i banë ti? Mësta i dhnojsh. E për cjellë? Mësta? Mësta i dhnojsh. Tho të i për cjellë, kjo për cjellë, ja, shpjegohet qëto. Dawamu ilmi l'abdi, wa ta jakkunihi bit tila il haqi subhanahu ala dhahiri hi va batini. Këto, normal, qdo fjallë ka nëgur për shpjegin, nga se është botë e thellë e zemrës, o se shkurtimisht. Tho të i për cjellë, Ta porciellosh që emri t'Allahut i bie vazhdimisht robë të jetë në vetdije këtë il të vetdijë dhe të kët bindje se Allahu xhallaluhu është duke ja pa të jashtëm dhe të brendshëm të tij. Kjo është vërtet ndikimi i pa që duhet të me pas. Mund të jena të vetdijshëm në vetëdi të plotë me bindje se Allahu është duke na porciell. Të jashtëm dhe të brendshëm Në serobe ka çuta dhe çka bën. Mundohet çdo lëvizje e këtyr, a e do zoti sta ajo, si ta doja bash, si më sadoje të rrec. Kjo është porcjellja. Pastaj thot: "Fastidamatuhu lehadha al-ilm wal-yaqin hiya al-muraqaba." Vazhdu shmëria në kët elm dhe në kët bindje, në kët vetdi dhe në kët uh, bindje, kjo është porcjellja e robit në raport me Allahun te bareke ve taala. Pastaj ka thon, shikoni Wa hi e themaratu ilmihi Bi anna Allahe subhanahu Rakibun alej Që kjo fryti i këti emri të Allahut Rakib bon, Njëri vëzër që dina se se beson Allahum se është kujdestar Dhe mbi këtë që dësë Shikur i vekër Një një një cili gjitë në gjuna Gjitët, gjitët, gjitët Dhe i thonjë një është dërgjongë e kështu mëra Në e dhëtë Nuk e më ndërësa në më A e dhë që kja Allahut të për Apo edin sinformacion bosh kobindje. Po, më shumë na bën am, ke të më thonë, na edina që Allah na përcjell. Ama binja diçka tjetër edhe ze. Në çdo moment mund të ka. Ata nxjerr fletorën keçha e ke baur. Allahu na lut. A do të më kujmë me djuzie? Kjo është mënaia ta besosh se Allahu xhelaluhu gjele është raqib. Pastaj thot: Nazirul iley. Ai është duket patije. Të përcjell dhe është duket patije. Pastaj thot: Sami'un liquli. Ai duket atë gjuhë fjalën. Nuk e Mëni me zlizë dhe zërë Sa muha bejtët i ka zdojnë nëra Sigur së është të përcijë dhe kërkosh Këjdi shkru në me latëja I përcijë dhe Allahu subhanahu Wa të jala Wa hua muttaliun ala amelihi kulle waktin Wa kulle lahvatin Wa kulle nefesin Wa kulle tarfët i ajinin Dhe këtu të një ka shtrëngu pak ma shumë Bebë në kajim e gjëzije Për të nëman Për të nëzit Dhe voçmëri të robëve Të Sa Allahu ja për cilë vej për në ti Gjdo vakt E para Ja për cilë Allahu vej për në ti Gjdo vakt Gjdo qast Gjdo frimarje Gjdo levizje të qërpikut Në për cilë Allahu gjele gjele Ka thonë sallallahu aleyhi sallem Në dualet ti O Allah mësë më mundësoh më Une vetë me rujt vetën Sa levizje e qërpikut Së është ma e shpejtë se dhe sekunda A fa, kini për dhe zër Ora kur banë Po, po. A e e sfini? S'muj me buzë. E kam problemim shumë. Mat shpejtën lëvizje të robit, ka thonë, "Ya ja Rabb, mos umle, unë vetëm më kam duke e mbrojt, as kaç." A do kjo është atë se ne kam përmendë dietarët në msimet e emrit Allahut te Bareke ve Teala, "Ar-Raqib." Msimi i dyvezor, kanë thonë dietarët në emrin e Allahut Ar-Raqib, besimtarë para veprës, gjatë veprës dhe pas veprës e por ciel Allahum jelle jalalu dhe ruar raportin me ta. Donë, para se me bë, ça duhet me bë. Duke e bë dhe pasi ta bësh. Kamon si kjo? Ma le forca, shëng. Besentari vazhdimisht e ka tru, për shembull, sot e kemë folja si, apo tani e presin, çfarë kemi folja e par më e madhe. Çfarë bë? Tani para vepës, donë, deri sa bë, duhet na amukonon na si besimtarë duhet të mukon ashtu të programun në ndjenjat e tona që duhet saba mukon nga ditër këna kalip zotë njën gjele gjele kjo është deri sa të vejnë e puna tanim punë kër jë duke falë është mukon i koncentru ma e të shetë sa hadithën e kapru na madhë që është me këshirë është më gëllë mëse që kryon të më e bo a, Allahu është duke të pa Allahu e këthen fëtyrë në vetë karobi kërë shë duke falë Se Allahu Gjeli Gjelalu i thëtë robit kërta këthej e kryon E këpon namaz dhezër? Kër e këthej në kryon, vizatojnë në qëlimat i shpija E kështë të më rap Qëka ndohë dhezër? Ka në trasmetim se Allahu Gjelalu i thëtë robit A të dikush ma i mirë se unë, ora pa? Allahu i thëtë robit Ku? Shka të ka po ma e mirë se unë? Allahu Gjeli Gjelalu i, i, i forë robit A ka odi shka ma të mirë? Shka ke djejtë ma të mirë se unë? E, e k e e hol e raporti me Allahun te barekeu te ala dhe pas veprës çdovon pas veprës mos i takos sforzin çaos për veprës astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah çdovon na astaghfirullah tani on tani se ti veba se si ke bëshj duat on ti ti ndyrë çaut namaz ti ka thana sallallahu alaihi wasallam mundush mundon gjysmën da 1 te 3 te 1 te 4 te deri ne 1 te 10 me von vezh 1 te 10 10% ke mopi namaz Nadol porcionje de kontu botrekti. Natu ka kujtu disa çikostu ka kujtu. Qi ka ardha por transmetime se njerzit kan kujtu gjërat te i kan humdhë zona mos. Apo bandana yere, shigolën e shejtani është i kujdesim çika thane e sallatu selam, qall hadith se muslim se shejtani ja kujton gjërat te cilat e çudiitin ata. Ki po lë zona mos atish. Ta sil mitim shejtani thu kupi moti s'u kujtu kjo. Kanë interesant thas 3 pak që do Pse, ca jo shumë ma i zelë Shë mësë trish me zotin tante bare kje vëtjara Ado kjo është murakave Kujdes në njën e emrit Allahut Para veprës, gjatë veprës Paz veprës Kjo është të se ne kam përmenjë djetarët në, në, kët, në këtë kontekst Dhe mësimi i fundë dhe zërë Kona kam barua Mësimi i fundë dhe zërë Se Emrë Rakib Duhet Me kryu të robi Një loj e, Një loj zgjërimit të ljumëturisë të ti. Një dojë rahatie me Zotin të barek e vëtjale. Në qëfar kuptimi? Në kuptimin se, të një tash, të nacionë i shte se ajtë përcjel në kuptimin me të matë. Por përcjel e o dhezër, ka dhe një kuptim tjetër. Të da është tjetër e o dhezër. Kini pa, ta sharojnë. E vladin, që përnë në legjeratën e, e trashëgjimis, përsa Allah unë ka thonë lenjo Ska nevoj, ti e vladin se si lekur Por e le babën, e le vlajn E kështu me latë I ka, ka theksua të që ka ti i harron Kini pa dhe zërth Prindi o shumë i zëllshëm që e vladit vet Mjallon zhëtë mirë Qka pa në këtë rast E për cilë nga dashuria Gjtë të levizija për cilë Andaj për njëzve Dhe kjo është e një orë dhe gjitharën për menis është e natërshme Njëri ju prindi Shion kënatsim e shijimit t ki knaqet. Evladi Lun ki knaqet. Apo është e njoli, os thon, "Po un skam çaj vetë tash." Evladi i plocon. "Kë çka të baj unë?" "Unë e knaqsh. A na tursh me kjo? Osh na tursh me." Kjo porshilli, kjo porshilli oj dish. E para ai dashurisë, po dhe kjo porshilli çka është? Çu mos dëndollot dikonaj. Mo ti e porshill se e do, dhe e porshill të far. E porshilli, thon, "Që sho t'u lutaj mund të më vras ti u nda." Çu mos Edhe zër, kapë, të imri Allahut të rëkib, shikë hësëm të imi e, e thët, duhet të robit të asiel në veci saj dhe për dëshurijet për cilë. Po të do dhe për cilë vazhdimisht. Dhe kjo dhe zërë shkall e ma dhe e imanit. Nën ti me e ditë se zoti po të për cilë se do. Nën Allahu përshimu, ti lidhësh namaz, Allahu u gjele gjelelu do me të për cilë që shmë falësh. Dhe ka orën hadith sa i nga Pingamir, al.s por la manit klasve se Allahu i la pushim për, për haxhilet, vetë. Jan zhvesh nga pejtkat, jan veshni rram, vesh për mua. Apo kur për shemboj shkoan hadith nga pejgamberi alayhisallahu alayhi wasallam se ni jalliri koab shum energji të modha dhe ul veten. Munon bespër shira nam me rrit vetvetën dhe moralin e tina. Pi frikës Allahut. Allahu i jallat çesë të më gjetni. Vetëm lajë këcur. Ë interesante është Çuki me kit kit apps mohad. Plaku nuk ojë interesant. Njëri më thon, "Këy plak i masha Allah poruhet." Jo, Allah, një xaliri 18 vjeçor, 20 vjet po në flakën e e e e çejfëve të tij ai frënohet. Dorsa vem sa më ka thon, "Allahu nuk e këshir plakin zinazor." Fishe kanis me degla për hotelin tash. Apo, dhe para më para mundon me çifti atë në përshkrua. Feja thot na kalon mas. Se s'na kan, s'na në... feja dos kom lemej gjun hotel mua allauna rojë të çojërin muslimanë nga devijimi dhe degradimi deri në këto nivele. Më simi fundtë vazhdon është se për çilla Allahu është edhe për çilla dëshuria. Por no, kjo është kuptimi. Për çilla se do, për çilla se ë e e falënderon dhe është mirënjohës për këtë veprë tonë. Subhanehu ve teala. Kanon these are dealing up ngabi yunus sallallahu alaihi wasallam. Para se më bërmën hadithin e Azhar, që ta përfundojmë me hadith, do joni çka thot Sheikhul Islam al-Taimiyah për kët përcjellje. Thot Sheikhul Islam al-Taimiyah rahimahullah, përciell nga aj, Ibn Qayyim al-Juzeyy, do të kam dëgjuar Sheikhul Islam al-Taimiyah rahimahullah, dhe Allah e ndërqoq shpirtin e tij, thot: "Idha lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa inshirahan fat tahimhu fa inna ar-rabb ta'ala shakur". Kjo fjalëz, kjo fjalë ush Margaritar. Besojësh ka thot Sheikhul Islam al-Taimiyah, s'e ka kuptou kjo fjalë? Thot, uh, nëse nuk i gjejn punës tona ëmbëlsi, do thot namaz, iab sadaka dëngjar, përmend Allahun, lexon Kur'an, dëgjon lexhata, atë pra nuk gjejn ëmbëlsi. Dhe për këtë ëmbëlsi, banka ime Jezu i thot ëmbëlsi tekstuale, ti që, ti jeni në ëmbëlsi në tortos, ëmbëlsi rës. Ç'është u dushmënia? Thot që është u dushmënia. Nëse punës tona, në zemrën tonë nuk janë ëmbëlsi Dhe nuk zgjerovët gjokësi Aba, përshemi Hin në bas A i ki mend medal e menet Tedi Thot që i khusam të mi Nëse i ki mend medal Akuzoj e zema Dhe si janë qion në lezetin Akuzoj e zema Dhe akuzoj e kanë Punën tane Thot pëse Sepse Allahu Gjellë Gjellalu O shëkur Qëta më në shëkur E shpegon i bënkaj me gjëzija Më shë i khusam të mi e thotë Nëse nisi në ëmbëlsinë e punëve vetëta. Thotë kjo s'ka mundsi. Ka, ka defekt, o zemra, o puna. Pse? Allahu falënderuos. Un Allahu kurë, kurë ban ti në punë për Allah. Ai thotë falëmijëderit. Nëse ti s'i te ni kët kënaçi këre punën, pse s't ka thonë? Ai aj, ta ia djelisëll. Thotë ibn Qayyim al-Juzeyri. Ka për qëllim Sheikhul Islam Taimi, sa Allahu vëpër, e shpërblen veprë për ë miren, për veprën e ti në dunjë. Me mbëllësi të, cilë, të cilën e gjenë Në zemën e vetë Dhe në fuqinë Dhe jasë gjëronë gjokse Një të rahat besimtari Dhe nuk ka më rahat se sa besimtari në këtë dunja Nuk ka më rahat se sa besimtari në këtë dunja Dhe a jetë në natësi të syrit Ja knaxë Allahu gjilë gjelalu Sytë ti Fe hajthule mje gjitë dhalik Fe ameluhu më dkhullun Thotë nëse robi nuk e gjenë Nuk i knaxë të syrit Nuk i zërohet gjokse Nuk gjen në bolsi. Apo thot unë jam të falme, jam të bëj punë. Atë rko of defekte. Thot puna e ti ka defekt. Ja puna e ti ka defekt. Ku mohon? Kur ti ani ushqevesh. Apo bon, sigur që i virusi tani. Ta humshia. Ku është problemi? Tambëlsi? Jo, apo i smutin. Kur loj smut kur josi piet. Pse? Apo është ndoshta pikë cilësisë më të lartë, është shumë cilësorë. Po ti senin, tani kanë të magozu. Go. Shi, ski shi. Tho t'i bënkaj me gjëzje, shekhe i khullisëm të imi e thënë të, Allah o është falëndërruzë, të di punën. E nëse ti nuk e gjenë këna cijën, akuzoj e vepronë, sepse Allah o nuk e le dikanë që e banë një punë vëtë si akëthem. O shkerim, subhanehu, vëjtë alë. Se për këtë hadithëve, për e, këtë raport, dhe me këtë përfundojnë, ka të smetur imam e, Ahmedi, dhe imam musimi gjithashtu nga ping ka thonë sallallahu aleyhi sallam dha ka ta'me l-imani më radhia billahi rabben o bi l-islami dinen o bi muhammedin rasulen ka thonë aleyhi sallatu sallam e ka shijuar imanin e ka shijuar dhe mon u sh, kuptimin ta'm i thunë shijen e ka shijuar shijen e imanit aj person i cili është i knasë me Allahun që e ka zot e përmenda dhe zër të lizirata gjumas kër ka shenë i bënkaj me gjëzije që ka thotë Kush i hikë Allahot, Allah e së probën me ngujë dikant tjetër, si kur atë ngujë zotit. Një një hikë për Allahot, të banë Allah o shefin zot, së një livritë atina, të banë parën zot, së një livritë asajda. A dhe nuk kanë njëri cili hikë për Allahot, Allah e banë dikut tjetër, kanë, e banë të ne. Ajë cili është i knasë me Allah o në lezër. A është një sojtë se ajë cili e ka shefin e vetë zot, shë Zotin e qijej dhe zot Dhe të adhruar Thot për e mësëm, ki mu më kon që tamame ka E shion këta Kini për dhe zi kur dalin këto Qishishiojn ato pun të veta Kur, kur i, i propagandojn ato Dhe kur thirin ato Dhe që e ishin e kështë mëra E na besim të alë me zotin E na të shiue uh, raportin me zotin të unë të bade Kime vëtjale Andaj thot Njëri prej sahabëve të pingamë mërit Alehi salatu selam Nuk e kumpa, pingamberin sallallahu aleyhi sallem, kort mrollt. Vesh në luft është mroll, pingamberin sallam. Dhe, sa për informacion, dhe një ardhe në luft ka qesh. Shqim ka thonë, filani e këzofë gjendetë, mid disë luftën. Pingamberin sallam, dhe zër, ketë busqesh e të vazhdush me ku e ka morë? Me raportin e zotit. Me raportin e zotit. E na dhe zër, shkatu në avok, njën i thotë, unë e ma forët e ka më gjëferë. Unë Joti me majtë ma fort E kështë e po si pengamberi sa dhe selle Me moralin e tina Me moralin e bubëkër e si diku E kështë e moral Andaj thot për e mësëm Njani me pasë zotin Zot Me e morë për një me E kështë shiju e këta Dhe islamin fe Kjo fe e madhe dhe zë Që ka fanë që i khusam e të imi e Fe e madhe me pasë burra Fe e madhe me pasë burra Ama fe e dhe vitiri havao Edhe derri Allah Edhe kamata Allah Kjo nuk jetë fej mo Kjo jetë feja e paganda Fej që që ka zbit Allah Jo që që ka zbit Edhe që që komentojnë njerëzit U ebi Muhammedin rësule Dhe kush është i knas me Muhammedin të dërguar E shion këta E shion këta dhe zrëna Që Muhammedin njëri më të mire këna për nga më bërë Sallallahu alai sille Kjo dhe zhënë mësele më dhe Gëmonë Në ditë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam eki të dërguar pris. A mor dikush me ta zon krije? Madhone ah, ky Muhamedi, alayhi salatu wassalam. A qitove zënies ku i ndjekin prisat e tëra. Ah, veçi njerëz që ndalodha. Ah, kriteri oct tava ska vao. Dezar mana keti historine Muhamedit sallallahu alaihi wasallam den, ndjerë njerëzën shash, ashtu kupo kupo do me prek, çelë hiç pa pa emenu, thonë duj façë. Edhe gjëje diçka që duhet mu kanë objekt mshefje. Çka mund ti? Si? Allahu jallahu alaihi ka thana al-Quran wa innaka la ala khuluqin adhim ti mendi karakter shumë të madh ti mendi karakter shumë të madh ana njerzit kur doin ma akuzoju muhamedin sallallahu alaihi wasallam do të merrrejt për ta apo për të mëkon tamam se me ka po të drejtë smunë veç me u ka zonjëshve drejt kush ka qon muhamedi sallallahu alaihi wasallam taç mjaftona njerëz më di ti se kjo është pejgamber po lej të tjetër na a e ndjen na këta njerëz a di kush është muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu jallaluhu vazar Ennis logarijen me shefatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E e ul kokun mamsanjis, Allah i thot, çoj no. e kokën, çoj e. Fol çka të dush lir. Ta nga ta japno. Gnjëri madhull e Zotit. Të sanan ndërsta di hadithe siadina. Ali sallallahu alaihi wasallam. Elusi Allahu tabaaraka wa taaala, se zoti i onjë li xhelaluhu, na mundson me jetunën hijën. E imlo esisi vet Allahu te bareke ve taala namu salla Allahu jale jlaluhu me jetue me porcielle na porciellen e zotit te bareke ve taala namu salla Allahu ce te blenshme tona dhe te jashme tona te jene razi llah me Allahun te bareke ve taala dhe ish Allahun te bareke ve taala ce zoti onjale jlaluhu musliman ku diqen Allahu te ndihmon hetima te musliman Allahu te ndihmon fuqara oska mort Allahu te pasuron ku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu inahu hu al gafur rahim walhamdulillahirabbil alamin